Just det, <laughs> det ska ut i afton där. Ja. men du behöver ju bara behöver inte klippa något. Ja, vi gör vårt bästa. Du, du, du, du, du. Nej, är det annan jingle va? Information. Information. Information! Information! Det här är inte ett verkligt avsnitt, jo det är ju verkligt men det är inte ett riktigt avsnitt. Vänta, jag tar om det där. Ja, gör det. <clears throat> det är på låstas. Ja, nu kommer ett sånt här litet mittemellan avsnitt. Vi sitter bara här. Jag har pallat upp Anton mot en lagorsvägg. Hur mår du Anton? Jag är trött. Ja. Jag är pjupp. Jag var ute igår. Du ser trött ut. Jag är jättetrött. Jag blundar nu när jag pratar. Ja. Medan jag får stöd av en lagårsvägg. Ja, det, Eller är det en scen vi sitter på? Det är en någon slags scen. Vad är det någonstans? Vi är i Fränsta just nu. Varför är vi här? Det är för att vi har alldeles nyss haft en liten lunchspelning med mitt band Domino Majestic. Ja, just det. Och du, Bakis som du var också. Ja. En eloge till dig som hoppade in och spelade per percussion. Percussions. Mm. Ja, det, men det var roligt ja. faktiskt. Vi spelade lite lunchmusik här under matsvinsdagen. Jag äter så att det bara det rinner i öronen. Du är alldeles trött, du är alldeles trött och du är alldeles trött. Ja, och jag känner mig som en sån där bobba känner jag <skratt> -propp. Ja. ja, men ja. det är ungefär vad som händer för oss just nu. Mm -hmm. Vi är alltså ute i Fränsta, ute i Obygden och tänkte bara berätta att nästa söndag, nästa avsnitt <skratt> av Beard Soup Records, det blir också <skratt> live Men Anton. <skratt> Du kan du försöka låtsas vara lite? Ja, jag håller på att svettas ut absinten jag drack igår. Varför? Varför? De ställer ut hela regnbågens färger i små flaskor. Mm. Ja, men det här var ju kul. Kolla vad roligt. det för Jag tar en blåa ja. och så drack man den. Så smakar hostmedicin. Ja. Så vänder jag på den och så 80 är det 80% absint. Liksom. Oj. Det är lite ja. för drickat. Liksom. Då förstår jag att du ser lite trött ut idag. Ja, jag håller ju på att sveta suten nu. Det känns som att jag på avgiftning här. Men som jag skulle försöka säga. Förlåt. att eh, kom till. Så. Live. Live, ja. Vi kommer att sända live nästa eh, söndag. Ja. F Eller Nej, på fredag, fredag blir det. Fredag. Det är från Sundsvall Block Party. Block Party. Vad bra att du har koll. Tre ja. nanosekunder efter jag har sagt saken. Det är en slightly delay på mig idag. Uh -huh. Det är bättre om du pratar. Då ska jag kommentera det du säger. ja nej, men Det var egentligen bara det vi skulle säga. Ja. att eh, På Sundsvall Block Party som är nu. Mm. På fredag. Det är den 24 och 25 augusti. Yeah. Då kommer vi vara på plats. Yeah. Beard Super Records. Och vi kommer att försöka hugga tag i artister. artister. Vi kommer hänga till, vi kommer hänga backstage. Vi kommer hänga backstage och intervjua. Ja, de vi kan få tag i. De med. vi kan intervjua. Vi kommer sitta där. Kan folk komma och titta på oss när vi är där då? Uh, vi kommer Nej, vi kommer vara backstage. Vi eller? kommer vara backstage, så det är lite hemligt att ja, vi det. sänder. Men det, vi kommer alltså sända live. Vi kommer att live där, ja. Via Facebook. Ja, men det, nu får jag vara med på en live mm. första gången. Mm. Det blir spännande. Ja, precis. Det, då ska inte må som jag gör idag. Nej. tänkte jag. Då är jag full av energi. Men det kommer ju vara på en fredag och den 24, fint. så att då är mm. vi ju, då har du ju säkert inte varit ute och särpe. Nej, det nej, vad har inte idag? då är det ju en torsdag innan. Ja, nej, då, då jag jobbar jag ju till och med. Jag ja. kan inte dricka på en torsdag. Men hör du, ja. vill du berätta om gårdagen? Nej. Nej. <laughs> Men vad var det på för kalas? Nej, min min bror har ju köpt, har köpt en, en fastighet i vid Klockaberg, ett radhus. Ja, Ja, så han hade en liten där. Ja ja. Så det ena ledde till det sjunde och ja. Nu är jag här jättebakfull och trött. Men du jag vill spelar lägga och sova. Du spelar percussion väldigt bra. Tycker du det? Ja, det, ja det, jag. det kom kom blod ur mig här nu. Ja just det, det kom blod ur Anton när han spelade på det är en sån här låda han bara satt och spelade på. Ja, en sån här cajon där, ja. men jag hade ju någon maracas man hittar på fingrarna mm -hmm. som på något vis har tryckt fram skinnet och skrapat fram. Det liksom. har jag faktiskt aldrig sett tidigare. Nej. Om du själv är percussionist, du som lyssnar, mm. eh, rekommenderar du såna sådana ringar. Ja, maracas som man sätter på fingrarna ja. när man bara hör ljuden när man hör dem. Så. Jag kan inte förklara det. Nej. Men är det nu är det så här, jag Tappar ord helt att prata. Jag fejad ut dig lite och så kommer en bump. <laughs> ja? Ja. var, var vi? Jo, men alltså oh. Sundsvall Block Party, det är ju Sensus mm. som anordnar det där. De är lite inblandade i processen. De är väl jätteinblandade i processen? Ja, och Pipeline. Och som Pipeline är för och Sveriges äldsta rockklubb. Är det äldsta? Ja, Sveriges? Jag hör, fan, var inte nirvana på väg till Pipeline en gång i tiden? Ja. Innan de breakade. Har, har det gått rykten om på stan? ja. Har de spelat där då? Nej de spelade ju aldrig för att de breakade ju med sin Ja, ja de var inbokade De Och var sen... inbokade med ja, sen exakt. slog de igenom. Sen Smells like teen spirit var ja. Väl. ja, Så att de kom ju aldrig riktigt hela vägen Men... Pipeline, de de klubben bokade. där Nirvana nästan har spelat Det är ju <laughs> ja. faktiskt apropå viskan Vi är ju, var ju live ifrån viskan sist Ja, just det. det var... äh, sist vi var live alltså. Ja, ja, ja. Där har nästan Beatles spelat också på 60-talet. Oh, helvete. och helvetet De har samma sak där. De breakade precis innan de var på väg att spela på Viskan. Det Säger ju... legenden. Det hade ju Viskan sats på tapeten. I viskans parken viskans parken ja. Mm. ja häftigt, häftigt. Så enligt vissa legender så spelade Beatles där och enligt mm. andra legender så spelade de inte där. Får man ju välja vilken legend som man tycker är roligast. Vilken utsaga man föredrar. Ja. Alternativ 1 eller alternativ två. Ja. Nej men det här lilla extraavsnittet. Då, eller vad vi ska kalla det. Det här lilla mini-avsnittet. Informationsavsnittet. Ja. Mm. Då kommer vi ju bara sitta här en liten sekund. En liten stund. <laughs> en Fan vad var du ute? Du och på ja, nej, men Jag har ju haft feber hela feber. Ja, men Det är exakt samma <laughs> sak. fast du, inte Lika har mycket i. järnvävnad som har ruttnat bort för mig. <laughs> eftersom jag bara legat still i sängen och varit ja. febrig. Det... Så, men jag var vid lite bättre gör nu under spelningen Ja Jag sjöng och spelade bas och... Din fontanell är mer intakt än vad min är. Ja Skulle jag tro ja. just. Det Kan var... ni kolla in Domino Majestic på Facebook också Kanske det finns ett litet videoklipp där där vi spelar Jag, jag vet inte om det streamades Ja men just, just det, här. du streamade ja Men vad håller du på med nu då? Jag kräks i munnen lite grann. ja, ja. Mm. Jag klipper bort det sen Ja gör det Ja, ska vi dra av det här klostret nu. <laughs> du, vet du, jag tänkte att vi ska rabbla lite saker som jag har sagt i podden ja, okay. som vi inte har gjort. Alltså, ja. vi, vi säger ju hela tiden så här att ja men det här ska vi göra nästa gång och så har vi glömt det. Ja men gud ja. En flamingo lär dig koka kaffe. Ja. Det skulle vi göra en cover på. En flamingo lär dig hur man, man kokar kaffe. En flamingo. Den ska vi ju hur. producera. Den måste vi göra. Vad hette programmet som den var med Kockaburra TV. Kockaburra TV. Nej, Kockaburra. Ja, Kockaburra. Nej men det var ju så här för tio I, år sedan. Inte från 90-talet utan från 2000. 2000, tidigt 2003. 2000. Ja. ja. Fantastiskt bra. Nu ska jag skriva. skriver upp grejer här i min mobil saker ja. som vi ska göra i podden. Vad är det då? Nu antar jag att du sa, vad är det mer då? Precis, exakt. Men du glömde konsonanterna. Jag glömde konsonanterna där, ja. Jag hittade inte den anteckningen, men jag hittade den här. Det är en, en, det är en vits som jag hittar på. Aha. Nu så här när det är valår och allting. Ja. Så var det piraten som ville ha högre skatter, så han slapp gräva så djupt. Svattar du? Ja, ja, ja. Högre skatter. Högre, så han slipper gräva så djupt. Ja. ja. ja det var fint. Den, den, den vet jag inte vad jag ska göra med. Nej, men den ska vi göra något med då. Ska vi låta den? eller? Eh, ska ja. vi tonsätta den? Här, full eller baby? Det ska vi leka. Nej, <laughs> ja, just det. Näs, nästa gång, eller så. Ja, men det måste vi göra. Ja. Det... Då gör jag en jingle till <laughs> det <dig> också. <din laughs> <här barbredare. laughs> ja, jag kan inte. Jag kan inte du prata bara? Jag kan jag lägga mig på gräset här? du kanske går så här du baby full lele ja och då ska jag berätta en anekdot och du ska gissa om jag var full eller babys och så turas du om såna där Ja okej vi ska göra var då. Ja roligt så det kommer i nästa avsnitt eller någon gång framöver Ja ett avsnitt framöver det är fantastiskt roligt det här också spela in frågor till sig själv i framtiden svara om ett år Oj, ja. vad hemskt. Ja, så, så det tänkte jag att det, det skulle man kunna göra. Femliga Guy har när Peter ser en kassettband på sig själv när han är liten. Mm -hmm. Ja, hoppas att du nu är en framgångsrik hjärnkirurg. Och ja, just det. Förut dina drömmar så säger Pete Peter sitter där och jobbar på ett bryggeri. Och sen är han Och sen är han, sen är han Ja, men det man kan ju man... vända på det där och liksom ha jättelåga... Förväntningar ja, på sig. Så här, hoppas att du inte är bakis. <laughs> så kan det ju vara. Ja, men då tar man ju udden av det. Ja. ja, det är sant. jag har massa andra lekar och grejer här också. Men du får komma i... På, på kommande liksom. På kommande. Ja men va, vi måste ju göra det full eller bebis. Det verkar ju ja. kul. Ska vi tjuvstarta med en full eller bebis nu? Okej, okay, ja. Har du någon? Mm. Du kan ju inte ens prata. Hur kan, ska du kunna leka? Liksom då? Kan, kan du göra en? Ja. ja. Jag har ju. Men jag vet jag inte säga, riktigt äh, hur det funkar. Jag fick för mig att åka pulka. Mm. Eh, Ner för en ganska brant backe. Mm. Åkte ganska många gånger också. Det var kul. Mm. Men varje gång så svängde jag bort liksom från en brokvist. Liksom. Mm. Du vet vad en brokvist är. Mm. det är liksom en dörr börjar. Ja, men liksom en brokvist. Ja. Eh, och jag svängde bort från den brokvisten mm. flera gånger. Och så, ja, sista gången så tänkte jag, undrar vad som händer om jag inte svänger bort. Jag ska mm. köra chicken race med mig själv. Mm. Våga frisk nu. Rakt in i huset och så fick jag världens... Liksom blåtira naturligtvis. Oh. Var jag full eller bebis? Oj. Du var full. Du måste ha varit full. Nej, jag var bebis. Var du bebis? <laughs> jag okay. var kanske fem år. Så att, inte bebis då. Men, du var eh... dum i huvudet ja, helt enkelt. precis. <laughs> men det är man ju när man är fem år. Ja, ja men vad kul. Ska jag... Nu har jag en jag. Mm. Jag satt vid köksbordet och slog och trömmade lite grann. ja slog på snuslocket till lössnusen. Mm. All snus åkte in i käften. Ja. Och så svalde jag det. Ja. Då mådde jag inget bra. <laughs> Nej. Ja, var jag full eller var jag bebis? Du sa på snuslocket som att du ägde liksom snusdosan själv. Men jag tror att det var en fint. Så jag antar att du var bebis. Korrekt. Det var pappas snus. Aha. Jag var bara någon månad månader. Nu snusar jag. Nu ser jag, jag ja, du har snus ända sedan det. De hällde ju med grädde och mjölk och min avgiftning där. Ja, för att du inte skulle. Snusen skulle inte skära dig i magen. Nej, det var i vanligt. Jag är inte gammal. Men ja, man var tidig i gamet, så, ja. så Ja, men det är lite den där typen då. Men det här var ju det slöaste avsnittet hittills. Mm. Då. Men som sagt, vi har mycket i pipen Vi kommer bland annat att sitta på pipen På pipelinen. Alltså. Mycket i pippen. Ja. På rockklubben Backstage till Sundsvall Block Party. Yeah. Vi kommer kanske intervjua. Alla artister. Du kommer kanske inte intervjua någon. Vi vet inte riktigt hur det där blir. It's the first time. Men vi hänger utanför i alla fall. Livestreamar och så klipper väl jag ihop ett avsnitt som kommer ut på söndag. Ja, det blir väl kul. Ja. Bra. Ska vi, ska vi dra på plåstret här nu då? Vad säger du nu? Ska vi dra på plåstret här nu? Dra av plåstret? Ja. Vad betyder det? Ja, men nu dra av plåstret. Här. När man säger att nej, men det här går inte längre. Nu, nu vänder vi bra. Dra av plåstret är ju liksom att man säger om man har någon hemlighet eller någonting. Har du något att berätta? Nej. Du men, du, ja. Mer, ja, det kanske är det. Du menar att vi ska stänga av? Nu tar vi bort skorpan. <laughs> jag stänger av inspelningen. Ja, ska du stänga av den? Då? Ja. ja.